«Дерела, вказують, аргаталував носічі», – включився Олег, свідомо виставляючи заперечення, захисне для себе супроти небезпечних аргументів Василя Гордійовича. Чорний поморщився з досади. «Коніпас? Чи, може, кози або свині? Ну, ти не обіжайся. З коніпасу у гетьмана не вискочиш, а він був гетьманом, затям». Ляхи тоді підігнули під себе увесь край. Майже всі церкви і монастирі перевернули в уніацькі. Одна Матрона трималася гайдамаками в лісі, в холодному яру. Там була січ гайдамацька і тримав монастир сотню на Запорожі в Смілянському корені. Там Максим і пройшов вишкіл. І вернувся сотником на чолі сотні. А ще до того отаманував у селі над парубками. Бідовий був. Грибий голова. Це поляки прозвали його Страшним. Максим Страшний. Перший раз напав він хлопцями на двірцеву варту княгині Яблоновської, яка супроводжувала княгинину скарбницю. Вдругий на монастир Миколаївський, на той час у Ніацький, і був банітований позаочно, і анафему на нього наклали. Правда, те йому було, як тепер кажуть, до лампочки. Легорій, його батько, зате розплачувався... І розорився вщент. Так що, бачиш, не схрапаків він був. Зате архип Черемшина добряче збагатився. Олена, його дочка, була коханкою Максима. Він хотів на ній женитися, та не вдалося. Олена потім у Сербиному купила блин і застаткувала. Коли ж завихрило в холодній м'єру, втекла в Кременчук. А як погромили гайдамаків, усіх Черемшин шукали – але вони про те дознали. Подалися до Херсону, а далі за Дунаїв, до Бруджу. Від Максима мала сина і дочку. Яка їхня доля, про те не скажу. Чорний замовк і понурився. В Олеговій голові думки крутилися, як здійняте вихором листя. Не міг знайти їм ладу. Що він чує? Казку? Легенду? Жоден факт, з розказаного чорним, Науці невідомий. Про це немає ані найменшої згадки в жодного з найповажніших істориків. Тоді звідки це, -це взяв чорний? Хто все це вигадав? Отако От до ладу. І треба сказати, чимало фактів звучать переконливо. Пояснюють те, чого донині ніхто не може пояснити. І все ж. Василю Гордійович, звідки ви все це взяли? запитав він. Ви історик? Чорний котрий сидів, похиливши голову, раптом рванувся, наче ушкварений батогом кінь. «Що? Історик? А вже ж!» «Прописував історію. І мені її прописали. На шкурі. Емгебіст я. Підполковник емгебістський у відставці. Рядовим». «Як це? Підполковник рядовим?» – здивувався Олег. «А так!» – посміхнувся злобиво, саркастично ця посмішка при світлі згасаючого багаття здалася Олегові По Почистій. На двісті кербелів, які положено рядовому. І по сьогодні добиваюся. Ну, нехай тоді. Сталін і Кодло, а тепер культ розгребли всі чистенькі. На тому тижні вибрався в Черкаси до першого. А там Мільтон з Наганом не пускає. Ну, я, я сказав, голос. Вчинилося, вибігло, і те падло. уліферу. це його охороняють, аби не завоняло. Виведіть. Мало я що пам'ятав тоді. Пінув костелі, спиною до стіни рванув сорочку до пупа. Стріляй, сука, тоді не дострілили. Виведіть. Виносьте. Очі чорного жахтіли, рот перекривився, злоби били дрожем велике тіло. Васю, Васю кинулася Лідія Григорівна, заспокойся, кинь, проживемо. На дві твої зміни? Тоді сама прибігла, крові злякалася, а я її не боявся, вона і на мені. А на них усіх сто крат. У словах чорного і гнів, і щось близьке до сліз запеклась на серці сукровиця, і ось приспів час приїхав в гісті столиці з іншого чистого світу, перед яким він зривав ті струпи зі злістю і навіть з болючою насолодою, і зупинити його ніхто не міг. Це не була скарга чи каяття, це була лютість на світ, а найперше на своїх недосяжних крибників. Олег також почував хвилювання за чорного і через нього, вперше в житті слухав таку сповідь, яка і приголомшила, і прилякала його, Одначе не міг стриматися. Його самого запалив вогонь, який горів у чорному. «За що ж вони вас, Василю Гордієвичу?» Лідія Григорівна метнула на нього докірливий погляд. Чорний дивився, але, мабуть, нічого не бачив. Він дивився кудись назад у чорну прірву і чув тільки Олегів голос. «На фронті, 45-му. полковник засратий, Гнав у лоб на кулемети рота за ротою. Там річечка з гнилими берегами. Станкам не пройти. Німці по той бік у селі на горбі засіли. Косовиця. Почекати б до ночі. Так ні. Вона ось прибігла. Медсестрою тоді була в госпіталі. Госпіталь підплив кров'ю. Сорок п'ятий. Вже ж не було потреби. А може власний йому такий наказ був? Благально мовила Лідія Григорівна. Любою ціною, може й був все одно гад смердючий. Я вскочив на НП, а він прилип до амбразури, у біноклі дивиться, в ніші під рукою баклажка і в руці чашка спирта, а сам хоч викрути. «Що ти робиш? Зупинися! пошал! К матері вибив з руки чашку. «В трибунал!» «Стріляй!» ординарцю. І сам пістолет з кобори рве. Я диминув в ординарці і вистрелив перший. На жаль, оклигав тоді кошечкин, так що не спокутував його в кров'ю всю його...